moi boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, moitas gracias. gracias por atendernos, Xosé Nada, grazas a vos Xosé Magalláis, que ademais, xunto con Lidia de Lomo, como acabo de decir aquí Armando eh, Levades adiante un restaurante novo, por así decirlo entre comillas polo feito de que sí. eh, eh, leva pouco tempo eh, eh, inaugurado ese restaurante importante Posto que non somentes porque se chame Ceibe, eh, senón porque ademais Vos eleixidos para participar e ser premiados quizáis, pois no Madrid Fusión, non? Si, sí, así, así é. Eh tivemos bueno, a verdade é que foi un ano difícil para para emprender, como todos sí. sabemos, eh, pero bueno, ao final pasan cousas bonitas que son o que, o que nos están dando forzas para para seguir adiante. E uh -huh. si sí, nos nominaron a a revelación Madrid Fusión? Uh -huh e ali estaremos, pois, bueno, pois, intentando, bueno, sobre todo pasando yo ben e agradecidos de, de de que nos axan, bueno, pois, pues, que han xan en conto a noso traballo para ese mm -hmm. reconhecemento. Así deslevando ao que é a cociña galega por un mundo adiante, non? Empezando por Madrid. Eh? Sí, a verdade que sí, a, bueno, nós sempre dicimos que facemos unha cociña moi galega, sempre nos basamos no... Mm -hmm no recetario galego, na, na uh -huh. nosa tradición, na nosa cultura para, para desarrollar o noso, o noso traballo e si, sí, para nos ah, pois pues, un, un orgullo si, sí, si, sí. porque cada, eh, como ben se dice pois pues, cada proxecto detrás sempre hai persoas como neste caso, ti e xosé e eh, máis Lidia sodes sí. unha parella que puñestes eh, andar todo esto eh, eu queria facer unha pregunta Canto mires tú da altura? Pois, <risa> pues, a verdade é que fai moito que non que non me mido pero, non sei, eu penso que andarán un, me, un metro oitenta e cinco un metro por aí andará Ah, pero xogar a balón cesto xa valías Confundíate con... Sí, pero non, non, non valía, non valía Intentei no pero non valía Ah... Confundíate con, con un xucador de boncesto. Bueno, vamos ao, vamos ao caso. Madrid-Fusión, eh, precisamente, alimentos de España, eh, sí. un congreso gastronómico moi importante, un dos máis importantes do mundo. Eh, o feito de que vos, vos forades elixidos, parece ser que do 14 de marzo, me parece, que uh -huh. o 28 ou 30 de marzo se, uh -huh. se celebrara. A verdade é que son moi poucos os elixidos, e en, e en realidade... A,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 Mm -hmm. Exacto, sí, bueno, ao final, bueno, intentamos que, que non solo sexa vir e comer, non? Intentar contar, bueno, pues unha pequena historia, sobre todo a xente xe que, mm -hmm. que vende fora, que conozca nosa, as nosas zonas xeográficas, os nosos productores, os nosos mm -hmm. produtos típicos, as nosas recetas máis clásicas, e mm -hmm. bueno, dándole unha volta, actualizando un pouquiño e facendo baixo o noso contexto, non? Sobre a nosa mm -hmm. a idea de como entendemos a cociña. Mm -hmm. Bueno, eh, te, te tamén escribe, iscribes, e de, e de escribes e describes na, na vosa páxina uh. de que, bueno, que queredese que a xente beba desa tradición da que vos tomades uh. nota e eh, ese recetario galego un, co, con, con perspectiva <t> <abrupt following> contemporánea e divertida, non? Co, co, como a natureza dos nosos montañas e os nosos mares, non? Deixando sitio para influencias ao mellor estrangeiros ou da fora, non? Uh -huh. Exacto, sí, eu, bueno, un pouco que falábamos antes, non? Eu penso que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 Eh, eu xa digo, miña naia portuguesa, toda miña familia, eu eu nunca nunca ven alí, miña naiia leva toda toda a vida aquí en uh -huh. en Galicia, ah, claro, non? Sí, sí. Pero bueno, ao final si sí que toda toda a miña familia dali, é eh, bueno, que pues, tamén sempre sempre inflúe ao final.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 Muy bien, muy bien. Bueno, a lo mejor alguna receta da, da Boa o da, o da Mai también puedes recoger de por ahí, siempre, seguro. Siempre, siempre, siempre. Como mencionaste como... ahora, sí. mencionaste a tu Anai, pues quiere decir que, que, sí, que sí. algo también se recoger de por ahí, claro. ¿no? Claro, Tanto tiempo como Lidia, ¿no? Pero eso, formades un equipazo, os, os dous, non? A parte de que ten, te, teredes moitas máis persoas que traballan no, no CIB, uh -huh. pero o que, o que es, xa que fala, mencionamos de pratos vos distinguidevos porque pedides que a xente reserve e ao mesmo tempo pois a, poden facer, ademais, agasallos con, con menús especiais, non? Eso é, sí. Nos temos unha, bueno, opción de, de bueno, evidentemente de, de reservar, como como como bueno, como en calquera outro outro restaurante, si sí que temos unha opción que é a opción de, de regalar, de regalar unha bueno, ques unha unha cea, unha comida, na nosa página web hai esa esa opción a que tipo podes uh -huh. sagasallar a a quen a quen queiras pois pues, cun, cun bono regalo, ¿no? Que uh -huh. que facemos nós aquí que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 Sabedes, eh son fechas moi esperadas. Eu persoalmente son de Xinzo, ¿no? mm, de, sabes, ¿no? sí, que é o mellor entroido do mundo, o informe xe triángulo máxico xunto con con e con Laza, ¿no? sí. E eh, sí. Viana do Bolo tamén. Eh, Manzaneda. que fan, <ríe> <ríe> exacto, sí, sí, que fan sí. entroidos superchulos, super, chulos, super eh, bien, bien. tradicionais, eh, eh a verdade que é unha maravilla, é sen dúbida, pois eso, como vedís, Eh, a gastronomía forma parte de, uh -huh. do entroido tamén, por oh, claro. eh, postres tradicionais, sí. esas empanadas, esos cocidos de, so. pro, de, de entroido que, que son necesarios para logo uh -huh. no estar toda a noite de de troula, de de troula, así eso. Sí, sí, sí. Importante comer ben. Porque so, en Ourense... Xobes so de compadres, xobes eh, so de comadres... Eh, eh, eh, en Ourense, eh, non bueno, no no se... Vamos, non está gordo, de nada. De, de todo, eso é, es, eso é. En es. concretamente, son cinco semanas. Uau, malo. Sí. Vale. Que non é pouco, que non é pouco. Sí. E, uh -huh. ademais, pois, eses es, es disfraces eh, extraordinarios coas vexigas e caronco, cos, sí. bueno, unha na no fermosura que, mm -hmm. que, que sí, non todo o mundo sí. pode, pode disfrutar del que ademais non son, non son como os car... como os entroidos os carnavais de río de, de, de, Rio, de xiques, sí, que, no, que son queda. pases pases de de de, de, de modelos sí, eu sempre digo que, que eso, eso son carnavales non? Eh, o que temos nós aquí son entroidos. Eh, eh, sí. eh, <risa> eh, eh, eh. Nunca mellor dito que, o que falávamos antes, eu o que checía son persoalmente son de Xinzo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 coma pues link mira. que me chama me, xa me imaxino, eh, me están poñendo os dentes largos. Pois pues mira, eu penso que isto un pouco dos pratos eh, como, como os fillos, ¿no? bueno, sí. non? Os teño, pero iso que dicen de que non podes querer a un que que ao final todos os pratos son bonitos e e uh -huh. aparte que nós entendemos o produto dun xeito, bueno, no que para nós ten o mesmo valor Eh, un rodaballo que unha sí. unha boa xeribía ¿no? sí, sí, sí, sí. se trata de, de respetar o, o produto e eh. platos pois pues mira, non sei, podereixo falar de, de o único prato que leva dende den de que comezamos mm. que é o único, e de efecto agora estamos pechados por, por fin de tempada, abrimos mañan de novo con un menú completamente novo e mm. é o único que leva dende den o primeiro día non mm. unha benvida que facemos é prácticamente dos primeros pases que que comen cando cando na Ikea E uh -huh. é a nosa versión dun, dun cocido galego Facemos uh -huh. un pequeno pan dulce Carai, eh, uh -huh. Un pequeno pan dulce xaponés E o rellenamos de todas as carnes Das salafóns dun, uh -huh. dun cocido é dicir, Do, do fuciño da uh -huh. orella, uh -huh. do alfón, uh -huh. da costela, Carai, do rabo eh, Metemos do chourizo Facemos unha picada con todas, esa, con todas uh -huh. esas carnes y e rellenamos ese ese boliño y nada, e logo simplemente rematamos con cunha pequena emulsión de, de, de hallada de no. e con, con un repoliño fermentado por el ría. Ao final, bueno, era a idea de facer un pequeno cocido galego sí. en eh, un bocado e sí, sí. un pouco, bueno, pois pues, como unha pequena tamén declaración de intencións de que en canto chegas e te sentas e o primeiro que chegan é un cocido galego eu mm -hmm. penso que iso, bueno, pois pues, contextualiza moito o que queremos facer, que é porte en situación, porte en Galicia mm -hmm. e, e intentamos que sepa un cocido de toda a vida o sea que tampouco mm -hmm. llenamos moitas voltas, intentamos facer sobre todo un bo cocido antes de mm -hmm. nada e, bueno, e evidentemente pois pues, eh, baixando cantidades e buscando mm -hmm. un pouco unha ar, un armonía para que para que o cliente ao final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 No? e pues... bueno, e ao final fíxate que, o xea, falamos sempre de tradición e tal, pero no fondo eh, somos xovenes e tamén nos gusta a veces ir un pouco en contra da, da tradición con moito respeto, pero bueno, ao final a quemada é algo que sempre tomamos ao final das comidas sí. non e, uh -huh. e se toma quente sí. por o que facemos? é facela moito máis cítrica e con menos alcohol e a apresentamos o principio de todo e prácticamente conxelada non? como uh -huh. unha ben vida E, bueno, ao final, é un pouco xogar a eso, a tradición, pero a veces tamén hai que, hai que ir un pouco en contra dela, non? Sí. Porque xilo si dá algún uh -huh. xeito...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 Eh, sí. Agradecemos xe moitísimo este minuto sí. que nos dedicaches eh, Bueno, non xa xa xa a moitas persoas que somos talismán para os que entrevistamos sí. polo tanto, desixamos todo o mellor para ese eso. Madrid Fusión eh, cando menos, moitos éxitos no, no vosso restaurante Pois moitísimas grazas eh, e nada, pois un placer de, eh, O, dito, o un, un placer foi noso Unha aperta grande acordo, para aperta. ti e tamén para Lidia que un sí, equipazo sí, sí, sí. Moitísimas gracias, un aperto igualmente Venga, vale. hasta otro momento, yo sé Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta Charada Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Charada o programa de cinema de Rádio samboy radio samboy de cá u síu da miñaaldeía du lete na tarde cá cadada tu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 a falar de todo isto é o noso amigo Tariro Dani moi boas tardes Dani hola, boas tardes, que tal? boa tarde, benvido, moitas gracias por atendernos Dani <risa> <risa> eh, non, vos, por chamar eh, moi ben, aquí mm, bueno, desexando coñecer e saber cousas mm, desa de, de festaza que, que se celebra anualmente mm, pues, en pues... as casas de manzanera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 Poñámolle que a partir do ano novo, primeiros cando a gente vai tendo gana de de entroido, de entrodudio, como lle chamamos aquí de fulión, sí. pois já pode salir non P -p -p -p non hai estipulado pois a partir do ano novo, pois, Primeiros de xaneiro, vamos Por certo, tendes certa liorta cous de cous de, de, de, de Manzaneda <ríe> <ríe> Tendés, bueno, de, pique, non de pique entre Viana do Bolo mm. Filariño de Conso no, no, e Manzaneda, no, no, no, que, no, a ver que son mellores máscaras, que a non é verdade o temos é unión que é diferente non é, é unha queixa de bola que é... que non reivindicamos con os a ver, non está tan masificado como o resto pero sí. facémoslo para nós e... Mm. e hai algo moi interesante no son troidos, por sí. exemplo quando sales os fines de semana nos pueblos e tal eh, o interesante é que nas nosas festas participa moita mársente da que mira. Ah. Entonces, quando participa mársente da que mira un entroido, quando eh hai mársente da que mira da que participa asociaxe para min é carnaval, que ah. non ten nada que ver entroido con carnaval, <risa> non eh, se parecen en nada esas dúas palabras. <coughs> no, de, de, de logo, pero pique ni moito menos, é dicir. Na, era broma. Temos un ah, obrión, sí. non, xa o sei, xa o sei, pero eh temos un algo común que é o Fulión. Eso, algún eso. Algún ten eh. a súa máscara. A eso me ¿eh? refería, que sí. Que son diferentes totalmente, pero uh -huh. unenos algo que é o Fulión, e unenos o mismo que é a mesma tradición, eh, temos o, o juebre de comadres, o juebre de compadres. ¿No? Esa zona toda de Viana, Vilariño e que son, digamos, os pais do Fulión, porque eh. despois... A eso, a eso me ah, refería, é, é claro, decir, tendes claro. unha certa unión de unificación de, de, de, de máscaras casi boteiros, casi, sí. ca, casi todos tendes un, unha certa, certa similitude, e o folión é unha unión inenarrable, non? Eh, o, o, o que me gusta moito eh, distingo moitísimo, e os nosos aí teñen que saber, é que cada folión é completa, de, completamente diferente, sí. o toque de, de, de, sí. dos, ah, dos, sí. da, das parroquias sí. ou do, sí, do, do, sí, da zona sí. é completamente diferente, pero todos eles cun sonido característico e especial claro, máis ben claro, popular claro, claro, ¿no? sí, sí, sí. claro uh -huh. de feito vamos a ver nas parroquias de, das aldeas de Briana e Vilariño pues, uh -huh. digamos que aldea, cada parroquia ten o seu toque uh -huh. sí, eh, sí, sí, pero sí, bueno, digamos na zona de Manzaneda, Manzanera pues, no, estou falando do que eu máis sei que é onde nací, sí. pois pues, é máis ou menos todo o mesmo, quitando uh -huh. a zona de Borruga, Langullo, Cubeiros que é tamén un toque moi similar as máscaras eh, xa non bailan igual, pero eh, siguen o mesmo patrón, o toque do bombo pero en de Marlento fan unha pausa no medio pero bueno, en Manzanera casi todo o mesmo pero en Diana Vilariño, pois pues, cada sí. día pues, ten o xeo toque sí. Desquíbranos un, po, un, un chesqueño, pois pues, a máscara a, a, a vestimenta a, do, do, uh -huh. do... a máscara, con feta Claro, claro, máscara Máscara, sí, sí, máscara sí. con feta, bueno, eu... pues, vamos a empezar pois pues, empezamos por Por usted de peso a cabeza empezamos Eso. levamos unha bota, unha bota de de coiro negra, uh -huh. alta, que leva por encima, pois pues, digamos, como chamámolle legue, que uh -huh. é, é como se fora unha polaina de, de, de cuero que vai uh -huh. ca forma da, da, da, da perna, uh -huh. chega hasta de baixo da rodilla. Despois levas un pantalón blanco uh -huh. con dúas ou tres puntillas. Sí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 na máo dereita. Levas unha caixata. Sí. Bailas co brazos, si, sí, si, sí, sí, sí. sí, sí. brazos levantados. E despois algo que se me olvidaba, aínda moi importante, non, será que é o, o cinto de chocallas? Ah. Si, si. Que se colle van amarrado a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a para os nosos ointes que non saben moi ben que Porque a campana sería máis ou menos o que levaban as chucallas, levábano as ovellas e as cabras. Por iso, si si me refería, iso que que que yo precisamente que os nosos ointes non seguro que non sabes. Por certo, quería preguntarche Dani, entendes algunha páxina ou a tua merma en Facebook onde poida verse un representante do do Sí, sí, sin problema eh, Vou falar neste caso Da, da miña asociación do meu fulión Que, mm. que abarca sete ou oito Pueblos que, pues, que temos o mesmo toque mm. Somos máis ou menos da mesma zona Eh, chamanos a Mourela para acá, que é un río que divido o ayuntamiento mm. de Mazaleda, o Concello. Entón, temos unha página no Facebook que se chama Fulión da Mourela para acá, mm. como sona, para este lado, sería. Fulión da Mourela para acá. E aí, pois, íbamos colgando visitas que había entre pueblos, fotos antiguas, vídeos, e, e cousas así de, de, de, de interés que a xente gusta llevelos. Mm. E, sobre todo, a xente que está fora, que, por que motivos de traballo que non poden estar en... Bueno, aproveito por saludar os primos que tiñen En San Boix Ah, tamén <risas> pues, a, O edito que... ya a Charo E eh, a eh, todos os primos, un bico e un abrazo para todos uh -huh. Dani eh, Tamén tens unha página túa directamente E no Facebook eh, teño no Facebook e no Instagram que, Pero vamos a ver si, Colgo con ser do Don Troido do Fulión ah. Pero sí, si sempre podes atopar algo Si, sí, sí, eh, sí, sí, sí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 Solo bailaban os homens. Uh -huh. Pero revertiu esa situación. É, é sí, normal. Sí. aquí, bellos, novos, pequenos, maiores, o que queira participar pode sí. facelo dendo respeto. porque sí. podo ir a Folio? Sí, home, sí, non hai ningún problema, pero hai que saber as pautas que hai que seguir porque o folión parece que é unha cousa de, de festa de... pero ten o seu orden e ten o seu respeto que chegas claro. ao Pueblo hai que pedir o permiso porque tú chegas co Fulión ao Pueblo é algo moi importante, tens que pedir o permiso en verso ah, ah. É, unha, é, unha tradición, é unha tradición algo, sí, algo sí, do que se, se diferencia precisamente de ser dous folios que, eh, eh, entre sí, os que eh? dixemos antes que, que o, de, o de Vilariño e o de... Mm, Uh -huh. yo, yo de Viana que os de Viana levan o boteiro co, co aquela pértiga saltando mentres que vosoutros bailades, que é un difer completamente. Giramos eso, eso, eh, eso. No giramos ao redor de nós. non sei se si dixen este dato, pero segundo Rafa Quintía, que é o presidente sí. da Sociedade Antropolóxica de Galicia, dixo que é a única máscara de Europa que baila, que, que uh -huh. baila alrededor do seu way. Sí, ah, sí, sí. mira. mira. É un dato uh -huh. curioso eh, a ter en conta, claro. De verdad de que Dani eh, estarnos <risa> demostrando que hombre, pues, os... que <risa> coñeces porque Eu... no sé no hemos eh? que... no, iran... pues esto contando nada que eu estou contando algo que que levo vivindo desde que nací, é, decir, é algo que non se aprende nos libros, é algo que aprendes desde pequeno que che van transmitindo uh. os gallos do pueblo e uh -huh. por eso me gusta tanto bueno, Entonces, uh -huh. aparte, aparte de que che guste e que é importantísimo o feito de que cando o vives lóxicamente non o transmiten mellor ¿no? sí. pues, é tamén sí. outra outra cousa diferenciada uh -huh. con respecto aos outros folios e aos outros eh, eh, no sé, entroidos que hai o carón por aí, eh, tendes unha certa mm, hm eh, amosá de la cara, é dicir nalgunos eh? das pantallas, sí. uh -huh. sí. non se disfrazan coa a cara, cara descuberta. E entonces algúns de vosoutros, vamos, sí, todos, sí. ¿no? ora vos digo, eh, Di. eh, hai que recalcar unha cousa que non é un disfraz, é o traxe, é un enmascarámonos ou vestímonos de máscara ¿Eh? en ningún momento non disfra eh, ¿Eh? eso é es un sacrilexo sí, sí, sí. chamar sí, sí, sí. sí. bueno, bueno, pero bueno a ver, eh, por, por, teño fotos antigas que sí. todas as máscaras unha iban que a cara uh -huh. tapado pero eh, tamén é certo que nos últimos anos eh, que a xente que non que aponía feito en épocas de posguerra pois deixaban poñían problemas para andar o fulión e moitas veces a Guardia Civil, pois dicia mm. quen vai aí de baixo, sabes? Se eh, mandabante ah, desta de ah, paz, sabes? Claro. Si. Sí. ao sí, sí, sí. final entre unha cousa e outra, que é máis cómodo sin eso, pois foi se perdendo. Sí. É verdad que eu moitas veces algo con ela, que sí. o el capoño. Si, si, si, si. Que le vou non é exactamente a mesma, pero é unha que enfermado dio un home que pa descanso chamavo señor Andrés que alevaba, que era de color negra e verde, mm. e eh, diron mái idea ali os veciños, eh, fixen máis ou menos unha copia da, mm -hmm. da que tiñan. Mitá negra, mitad verde, mm -hmm. e facíanse de cartón, ou do que poderas, e incluso houve alguna xente que me dicía, os bombos que usamos para tocar o folión, quando rompía algunha piel, pois pues, aproveitaban eh, para facer caretas. Caretas. Ah, mira, sí, declarada. Que, que non teñen esa... esa forma de expresión como teñen as de abaixo, por exemplo, vou repetir, comparando, para que a xente se dé conta da diferencia, non? Que as de Viana do Bolo, por exemplo, sempre teñen cara na careta teñen unha serpe ou un lagarto. Non ten nada que ver. Eso, eso, eso me refería. Eles corren, saltan, brincan e van abrindo o paso do Fulión, nos simplemente bailamos diante dos bombos eh, mm. eh, eh, eh... nada, de eh, decir que a máscara que é unha figura, digamos, eh, intocable no sentido de que quando andas a fariña a máscara non selle toca. Mm -hmm. se toca. Quando se empreza unha ronda de fulión, eh, por exemplo, porque ali nas no aldeas sacanche en todas as portas, mm -hmm. sacanche a súa vaso de viño, mm -hmm. unhas galletas, un, sí, bueno, o sí. que sea, un que che hasta que non para unha máscara de bailar non se para de tocar o Fulión iso é unha lei nunha escrita que sabe todo o mundo que todo mundo mm. o mundo respeta por iso que mm. Fulión é moito máis que festa cachondeo sí, sí, sí, é, sí. é algo moi xerio e que a xente o pasa moi ben pero que sí. que algo con respeto é exactamente, todo con respecto, sobre todo con respecto perfecto, a verdade é que si sí. <risas> eh... eu votaria toda a tarde falando con vos pero <risas> David Mantendida ehm Inde mesmo as características dos endofolión eh, que como se, eh, como, se como se toca como, como que como... instrumentos uh, entonces. Pois pues é un toque sé que non se diría ora mesmo un de métrica musical, non coñecido de solfeo, pero é un toque vai todo o rato uh -huh. podo facelo coas palmas, pero Sí, sí, sí. Digamos ¿Vos? que Pa que a baile a máscara ben, uh -huh. non é fácil. Dices, sí. Non chegas tú a hora e posta a tocarlo porque sí, non, sí, sí. é algo continuo. Uh -huh. Sería todo o rato así. Por... Yeah. Así todo o rato. É, Parece fácil, es. pero non o é. Non é tan fácil. Instrument... As máscaras tocarlle malo folión... Sí, sí. Escoita claro. unha cosa que te quería, quería preguntar. Que instrumentos se empregan para eso? Pois... Pues, vamos a ver hai bombos que... Cornos, cornas... Sí. Hai a corna, que sí. era o que se sí. utilizaba antiguamente o, o pastor do pobo amanhã, mm -hmm. quando salía o rebaño para avisar a xente que sí. botar as ovellas e as cabras fora, ah. pois pues a corna esa era que se usaba. Sí. Aixada, e usa pa... aixadas tamén, non? E aixadas, gadañas, e antiguamente o que houbera, cartenes, sí, sí, sí, sí, sí. potas, <laughs> la todo o que fixera falta. <laughs> todo o que fixera falta, va. con, sí, sí, con sí. tal de...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 andas unha ronda por o pueblo, bailan uh -huh. as máscaras, vanxe parando, sacándose de ver, sí. botar un verso ali ao veciño, se si sí. queres, pa... se sí, sí, sí. Fa falta meterte con el en cachondeo e eh? non xo toman a mal, uh -huh. e despues está a foliada, a foliada, uh -huh. pois claro, eh, xuntaste tamén a varios veciños, uh -huh. o vas a un pueblo a andar o folión, e despues faz representacións eh, teatrales en verso, uh -huh. todo en verso, Pois, con cousas que foron pasando durante o ano uh -huh. e oficios de, de, de, de oficios que xa se perderon ou oficios uh -huh. que nai pero todo un verso en cachondeo metendo o seu caixante e, e, e vamos sí, sí, e sí, o día sí. da foliada pois, sale o toro e torero que tamén é figura a nosa do, do folión uh -huh. sale recuperamos o sollo domador fai un par anos, que levaba desde o ano dormir sin salir e uh -huh. Eh, por iso, que eso son partes tamén menos un troe tanto eh. o toro e o torero, sí, como sí. o xao domador. Sí, o toro e eh. o torero van diante do fulión. Yo o, o toro vai agarrando todo o si por un corno vai guiando e se a xente que este despistado ou non este disfrazada, ¿Ah? Pega un un embiste. Eh, <risa> embiste, sei, pero, sin facerle moito daño, pero, claro. pero para pa meterlo broma, no, eso, no, Broma. No cachondeo. Sí, sí, sí. Broma, broma. Oso, o oso, oso levaba uns pieles de, de, de, de, de, de ovella, de cabra, mm -hmm. e levaba levaba tojos ao E o domador iba agarrando por unha corda. En certo momento facía que se lle soltaba e ao xo ibas arrimando a xente, costoxos. Claro. Pois pues iso recuperámolo pues, fai tres ou 4 anos que levaba dos anos dormir sin salir. Sí? Jolín. Sí, sí. sí, sí. E, ta... Seguramente Bo... xente que eu estou escutando de fai da edade de, de, de, de miña mái pois pues, saben do que estou falando. Mm. Eh, mm, eso era a broma para o que non está atento eh, lóxicamente co corresponde a, a algo yo, yo, que sí, falaxes agora pero que no, a mellor os nosos entes non saben que, porque hai que estar aí non. Sí. Eh, eh, e o asunto do, do, do día da, do farelo, o día da fareña non? Si, sí, aquí vamos a ver, é diferente cambiar a No sentido de que, por exemplo, xe vas a Viana Non sei como está o tema do protocolo COVID É verdade, creo mm. que decían que non se podía votar Farinha Pero en Viana, por exemplo, xe, xe compadres Que é mm -hmm. o noso día, non? Os sí. mm hoxe, -hmm. os homens, só poden votar as mulleres Comadres, as mulleres, aos homes sí. mm -hmm. E despois, o fin de semana do Entroido ese, ese martes de carnaval Xa, todos a todos E o sábado tamén Pois, por exemplo, no meu pueblo Acuérdame toda a vida Que, pois, quince días ou un mes antes Do Don Trudio, como xa chamamos nos Pois xa, como viras A mollera unha rapaza de outro pueblo Ou un uh primo -huh. do teu pueblo E eh, xa tú, espera, espera Vou a casa cullas un puñado de farinha Para durrar a cara, sabes? Sí. Pero é xa Se pasa que, xa te digo, hai zonas que Delimitan días, pero non xa, sí. xa época do Don Trudio, xa chamamos Todos os días hai fariña. Si, sí, si, sí, si. Sí. A Todo... pasa coro por desgracia o que te digo. Sí. A cor nono de pequeniño Ibamos por de Bidueira, no meu pobo. Bueno, pois pues vamos a fariña regada Iamos a bicicleta, e íamos hasta ali. Eh, viñamos Perdidos de farinha hasta... <risa> son, eh, se son desestrangeiros, son dos do, do poblo do lado, non son... De... Pero xa íbamos ao cachondeiro. Despois, claro. se de un día, outro día... É lógico. Bueno, eh, eh, son épocas inolvidables. Eso y... Non cambia a época do Fulión por nada, o entrúido por nada. É uh -huh. a época do ano, sin dúda. Sí, señor. Claro que sí, ademais é unha vecindade, é unha comunidade que é eh, sociabilidade, non? Que nese momento se fai. Unha cousa que che quería preguntar. Elin Viana teñen, teñen a... Viana, bueno, por, por ir diferenciando e de dicirle aos nosos ointes cosas interesantes con respecto ao entroído en limiar teñen o, o sacan a mula eh, ah, eh, eh, eh, eh, cando aparece unha persoa que, nun, eh, que bueno, calquera deles a, a mula colle o primeiro que, que, que, que lle parece eh, eleva o, a, a, a, o bar e dixe, tú tens que pagar a ronda dour do, do da mula, non? Si, si non a pagaba e ao pilón e aí, e aí tendes algunha cosa semellante algo así, como dixe o falache do toro No temos o toro yo yo uso. Eh xa te digo, sacámoso en días grandes, pero, que hai marchante porque sonou, xa te digo, havendo pouca xeante, pois. Pues, pero ese si, sí. pero o asunto xa de convidar máscaras para fazer unha ronda como para meter un toro en toreiro, sacámoso sí. días de foliada, sí. que ah, cando sale, cando sale todo, sale xa. salen os que fan as obras, valen Con... o os oso. Cando vos xustades oh. máis, claro que queres decir. Claro, claro, claro. Vos, vos non, ten, non tendes ese peligro de, de, de convidar ou non por o feito de que precisamente ao chegar a un pobo xa vos convida a xente para poder participar. Por, por, por que ides aí a, uh -huh. a facerlle eso? Sí, claro, tú, mira, por exemplo, pues, tal día vamos a tal sitio, sí. que vamos a tal hora. Uh -huh. Chegamos a entrada do pobo, Es pedir no riqueixo sempre. Sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Che, están esperando, pides o permiso un verso, claro. contéstonche, empezas a andar o folión. Cada certas casas, pois, pues, ache digo, nos alcanche, nos unha caixa de galletas sortidas sí, e sí, unha licoreta, sí, noutros sí, sitios sácanche sí, sí. viño e un pouco chourizo, sí, sí, e iso é sí. unha alegría. Tu sabes no. o o máis bonito que é do folión chegar a no, eh. bailarlle, bailarlle sí, sí. o márbello do pueblo claro, Sí. Claro, claro, claro, claro. Bailarlle diante do folión e el sácache O que pa él, nese momento, é o mellor que ten en casa Pa sí, él, sacase sí, sí. sí, sí. unha xarra de viño Iso uh -huh. é unha maravilla Eso, claro. eso é indescritible claro, pues, o, sí, o que sí. se pode gozar nunha festa como esa Claro que sí, sí. escoito unha cosa Tambén estudiades as, as letras que vades a, a fader E en algún momento, pois, facedes algunha coña así irónica Ou con retranca para Dedicada a claro, unha claro. persona determinada, non? Claro, claro, claro Eh, o que che digo, na foliada, pois imaxínate, io que che vou Acórdome que o Marucho do Reigado un ano pois iba a ir co remolque con, non sei, con cemento que elía un barrio Arraigada e chegou co coche e olvidar a ser enganchado o remolque, pois verso <risa> po fulión, e así encaixou un déo, que o outro, pois caiu, eh... sí. bueno, non sei. Sí, sí, calcara tu... Bus meten... cosa. A... Pero toma, no, a xente non o toma mal, porque sabe que en época de un truido que está todo uh -huh. máis ou menos permitido. Mais eh? pues ver, en verso, non? Eu, eu vou xe dicir o que facemos na miña parroquia, alá en okay. Navia de Subarra, na, pro, na provincia de Lugo. Eh li xuntábanse quando xa se fatía toda isto, pois ah, ah. eh xuntábanse e ibanlle caschocas, caschocas. Uh -huh. A finca do veciño tocaba nas chocas como que tiña vacas que non eran as del na horta e tal. E saliu o tío correndo mentres tanto roubállos chorizos <risa> xa, si, si. Esa sí. esa era. Iso era na época do entroido, non? Si, sí, no entroido, eh, sí, no, si. Sí. Bueno. <risa> pues sí, sí, de, de verdade, Dani, que eh, estaríamos toda a tarde falando contigo porque en realidade sí, é unha cousa é, cos, comer, é eh? extraordinaria <risa> o que padedes aí. E eh, e o feito de que non só eh, collades a, a forma de mm. explicarlle cousas ou falar de, do veciño ou do mm. que sea, o que sea, ti dicías de, de aquel que se esqueceu do do remolque <risa> ou que o outro que que sí, caego sí. Bueno, pero estudiarlo de tal forma para que se poida declamar inverso é unha cousa interesantísima, non? Porque hai que estudiarlo entre todos vos, non? Si, é unha foliada por xa levas as obras preparadas quedas un par de semanas antes para pa dar unha claro, volta e e eh, tal. Eh, eh, tal pero o millor vas que ronda, eh, dice, vale, a ronda espontáneamente sacanxe do ver e dices, vai, vou soltar un verso aquí Ajá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 pero nunca nos faltará de beber mentre este o Ángel e Marina. Toma. Ah, non. Entón, enchíanse, non? Non, non, non. Sí, senyor. En, en, ¿no? que... <risa> sí, co así, cousiña, non dí que... E non entendes regaifa entre uns e outros? A mellor chegar un pouco É unha foliada, é unha foliada... Eh, pois, pues, imagínate, ora temos que nos xuntar varios povos para poder fazer unha foliada boa, porque sí. antiguamente, pois... Pues, Eh, dou, dúas semanas antes iban os de Vidoira a Riqueixo eh, Despois, uh -huh. ese último fin de semana Viñan os de Riqueixo a Vidoira uh -huh. Entón, tú, nesa en primeira furiada Ibas pues, metendo con eles Alguna historia uh -huh. concreto E eles a semana xa che viñan contestando O, o, que, ah, ah, claro. o que tú lle levabas <risas> <el bábaro risas> da semana anterior Xa, claro, é moi ben E ao seguinte, pois, ao revés Tocaba uns unhos primeiro e así vale, O que vale. pasa que agora? Eso facía así, A nivel pueblo Facía so, cada poblo facías súa so foliada, pero uh -huh. que agora temos que nos xuntar, pois pues, xa digo, 6, 7, 8 poblos para facelo. Claro. Por, por Deus porque queda xa xa a zona rural, no. Sí, si, sí, a poca xente do rural quedou bastante de debilitado de persoal. Escoito que unha cousa que che quería comentar. Tamén tende celebración eh, gastronómica, é dicir, claro, vale, en un momento determinado, un domingo ou un sábado xuntadeiros por, non sei, sé, na raigada porque e eh, eh, fanse eh, androllas de, de, de Depende, si, sí, son exquisitas as androllas. <susurra> do Marucho, eso. Marucho, sí, sí. eso había que, no sé. Hombre, sei, que taso alguna calle co Marucho, o algo así. <risas> pero pero si sí, no, a celebración é así grande do que o consello de Manzaneda faise o martes, uh -huh. que o que lle chamamos o día do Entrudo, que os vellos chaman o día do Entrudo. A xente non me chamañe mártir de carnaval, pero a mín gustame chamar que por seu nome. Sí, sí, sí, sí señor. O día do ben, E eh, despues, bien. ora explico vos e teño tempo por que chamaban Entrudio. Sí, sí, sí, claro que sí, é lo que estamos escritando. Eh, ese día, pois, pues, xuntanse dos folios de todo ayuntamiento de todo uh -huh. o concello. Xuntanse os da parroquia de San Martiño, uh -huh. veñen os de Cesur y isé... se... Bueno, somos tres grandes asociacións de folios que abarcan lo que son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 De verdade que pues nos estaríamos Dani, todo o tempo escoitando... Dani, para nosoutros... É un prazo, é unha honra. E eu dou xas gracias no. por traernos o intrudo aquí a Sambói de Llobregat. Moitas gracias. Moitas no, gracias por darme a posibilidade de, de, de poder voslo explicar. Eu, eu xa che digo, eu, o que vos conto é o que levo ouvido desde pequeno, non? Pues alegramonos moitísimo, que disfrutedes del bueno, pois hasta outro momento e xa temos o teu contacto, nun momento determinado voltaremos a falar contigo a ver se isto si arregla un pouco o tema das medidas e se pode anunciar ben para que poda vir xente a disfrutar moi ben, moitísimas gracias moitos éxitos, que o pasedes ben igualmente unha aperta unha aperta, Dani, Dani Dolente na tarde calma O chino da minha aldeia Dolente na tarde calma Cada túa badalada súa dentro da minha aldeia.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 Jesús, eh, Xulio Y <ríe> vais a chamar Suso Xulio Eh, ya tenemos otro lado Fío Telefónico A nuestra amiga y eh, querida Cantante Canta Cantautora filóloga. Ses filóloga. Etilóloga, en fin Es profesor de todo Ami vamos. Amiga eh, eh, es, eh, Que baila, ya, baila que es una maravilla Y admiradísima sí. mm, Persoa Sí, señor. Sobre todo persoa. Saudámola, non? Moiso. Pois moi boas tardes, SES. Hola, moi boa tarde. tarde. Sacamos-te fe... do ensaio, así respiras un pouquinho. Ve... Sí, no, non pode ser todo o traballar. Fe... <risa> fe... Feitiña, moitísimas grazas por atendernos. Eh... Eres eres un amor de muller que non vexas. Bergantiñana tiñas que ser. Claro. <risa> eh, u... Moitas grazas. Ve... Igualmente. Ve... Eh, eh, Moitísimas gracias por atendernos eh, Antes, precisamente, di, di Armando que estabas ensaiando Bueno, pues, así, un, un bocadinho, so, un minutinho solamente Vamos a, a incomodarte Vas a vir aquí a Barcelona o día... O día... 27, ¿no? 27, 27 de febrero sí. O Festival da Canção Barna Sands, ¿no? Sí, señor, sí, uh -huh. sí. Cos, cos... Además, eh, una, bueno, unha data moi... Muy... Especial porque é un festival de canción de autor A canción uh -huh. de autor xa é Vos sabedes perfectamente que bueno Que houve un momento en que era moi Moi importante uh -huh. E se valoraba moito Sobre todo da, da, Das músicas e dos músicos pues, moito Como escribían o que dicían no? uh -huh. Eso na actualidade está menos Valorado uh -huh. e, e eu que son unha persoa Que me gusta moito Diz Sobre todo, siempre digo que unos son cantantes, que son contantes, ¿no? A, a mí me parece <risa> que, que, que se perdió un poco eso, eh, uh -huh. eh, precisamente que siga vendiendo este tipo de festiváis. Para gente como a mí, que consumimos principalmente texto, ¿no? la sí. canciones, pues pois é moi é super importante non, non somente consumes sino anche Mendiz que, que que que Tita Mendiz. Bueno, eh, ses eh, felicitacións, parabéns, de verdade que, que, que nos alegrámos muitísimo Chan, xa sabes por por eh, bastantes ocasións alegrámonos muitísimo, eh, de, de, desexámosche que sigas tendo muitísimo éxitos, que sabes que nós facemos de talismán para ti e para todas as persoas que entrevistamos. Escoita que quero preguntar unha cousa importante. Vas a dicir muitísimo na que tú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 Sí, esa canción é eh, unha canción que a verdad que me gusta moitísimo cantar porque Salvador gustaba moito como poeta e despés gustaba moito uh -huh. a lingua catalana e igual que me gusta moito. Gostaría me falala ben. Sí. Bueno, falala, que non falo, pero pero Enténdela moi ben. Sí, sí, enténdela, enténdela ben, porque eu escreito moitas veces Radio Cataluña, teño TV3 instalada tamén no, <risa> no, no claro. meu proxetor. E despés tamén me gusta moito sobre todo o que máis le o que máis estaba en catalán el ler, sinceramente, mm -hmm. leo máis, leo gusta máis ler incluso clas... clásicos da literatura universal mm -hmm. en catalán, E moitas veces me preguntan, pero por qué, no? Por qué o catadiu? Por qué no? Que, a mí gustame, a mí claro. gustame É un idioma de comunicación importante, claro que sí Sí, como outro calquera igual Bueno, tú como representante galega Por certo, acordaste de que la vez que estiveches aquí Nos nos estudios, eh, a, a non sé si foi a Laia ou a Isabela Que falamos con ela, que dixemos que éramos talismán Vixe tú eh, sí. No, no Benidorfens que, que, que, que foron elegidos sí. Para poder participar en ese concurso, <risa> de verdade que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 Estuve este esbollo, ¿eh? Bollo, ¿eh? Pues, cada, vez, cada, vez, cada vez que hablamos contigo es eh, un... Eh, eh, eh, eh, bueno, una... para nosotros es un placer Yo... siempre hablar contigo, además, eh... es verte igual, porque es como Xachi dicen ante antes es una honra para nos, además, que ti eres vergantiñana, eh. por los cuatro costados, sí. en fin, que para nos es una delicia. Sí.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 Sí, a Mendoza iremos a a Santiago de Chile, vamos sí, a, a Buenos Aires, pero despois en outono esperamos ir arriba, seguramente iremos a México tamén, uh -huh. por aí que é unha terra moi, que vos sabedes que é, que é moi querida sí. e que en realiza musicalmente moi sí, moi querida así, sí. non, non hai unha verbena galega onde non se baile unha rancheira, non? Sí. <risas> Eh, moito moita emigración tamén Tamén, muitísima. Sobre todo en Ourense hubo muitísima emigración. Sí, sí, sí, sí. Eh, aí é unha terra México non lo ponía pero tanto Argentina, como uh -huh. como Buenos Aires, a, a última vez somos hasta até Paraguay, até a Salvador. Uh -huh. A mí en Latinoamérica sempre digo que con todo cariño uh -huh. que a nós, non, pero uh -huh. é un continente no que me sinto case máis cómoda aínda que en Europa, eh. Moito sí, eh, sí, sí, me moito eh, eh,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 Quería irme con eso Unha é o que come Somos o que comemos eh, eso, no, Nunca mellos dito Somos o que comemos o que consumimos Cantareira Que sacas Sacas de punta Todos os lápices Que, que, que te has ocorre De, de no, verdade eh, Eu no queria eh, Eres unha grande Bueno Guitarra Percusión E voz eh, sí. Unha grande Si sí, de todo En, en todos os sentidos Porque eu Xes eh, Quem te enseñou A bailar tan ben? Ah, eh. Poi, mira, entre outras persoas xe belli día. Ah, <risa> outro outro grande admirador, si, sí, sí, sí, señora, persona que que, que temen admirar moi muitísimo, si. Sí, sí. é moito mellor que a min, pero Bueno, sí, bueno, os bueno, bueno. eh, no, no, con humildade digo, claro, eh, a, a discípula sempre ha de ser <risa> agradecida e eh. Eh, para un discípulo seu mentor sempre é uh -huh. o mellor do mundo, non? Si, é un grande Xavier eh, é eh un grande pero pero nos admiramos te a ti moitísimo o sea que, que non nos poños aí <risa> <risa> <risa> non nos poños non nos poños non te, te cosa, a ver... a gusta moito tocar pero bailar aínda me gusta máis eh? si sí. me sí. moito bailar creo ah. que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 De, bueno. de ese latino pero verdad que calquera baile calquera baile si sí, o movimento o sí. movimento é importante claro sí, que sí, e a música acompañando ese movimento é esforzar que xente xente sorrir de xente bailar ir a unha festa de bailar é o máis uh -huh. bonito que hai claro pues que é, que ver xonta de eso que ver xonta un pobre sí, eh. Ah. Eh. que fan eso fan moitos <risas> bueno <risas> escoito hai que convocar a toda a xente a toda a xente que nos está escoitando os, bueno, os seguidores que vayan a Barna precisamente o día 27 que poden sacar as entradas antes que ao mellor saleis un poquinho máis económica e senón, pois, que elimismo seguro que elimismo xa sacan o, o día 27 poden, poden sacarla por certo, falamos antes dunha, dunha peza que, eh, que, que van a escoitar todos os, os que se acheguen ali en catalán pero tamén tes unha nova en, en galego unha nova que, que presentaxes mm. aquí, hai pouco tamén Ai, sí, claro, o medo unha nena, sí, o medo de unha nena fala moito toda... <risa> moi deste momento, da sí. ¿no? tristura, non quizáis eh, enfocada neste en momento, simplemente está escrito desde unha tristura que todos sentimos algo vez, un, un momento que determinado, da... desde, sí. de, de, de, de... que non hai por que negar, que sí. non hai por que en ningún momento avergoñarse deste sentimentos son sentimentos uh -huh. humanos. Exactamente. Eh, que eh, hai que intentar entender eh, que, que todo pasa e que a tristura pasa tamén e eh, que hai que sufrirla do máis tranquilo e sosegado que non se xa posible sí. e eh, eh, dixo trata esa canción da, da, da, da tristura uh -huh. de desta de escrita sí. un día uh -huh. que eu estaba triste e, e sí. escribín ese tema uh -huh. e eh, eh, bueno, o galla todas as nosas tristuras estives en... Como resultado unha canción, non? Eh, una... É bonito materializarlo. Unha mensaxe, sí. unha mensaxe para todas as persoas que, que, que tiveron ese momento así un poquinho eh, re, re, recollido, por así decirlo. Uh -huh. Escoita, isto quere decir que ven, diría, unha pregunta. Estase buscando xa alguna peza máis para poder poñer no novo traballo que seguro que xa estás preparando. Sí, bueno, sempre... Por sorte non teño problema para para vale. ter pezas, no. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sempre eh, vou compoñendo, no? uh -huh. non non un disco. Sí. Eh, digamos, bueno, vou sacar un disco e fa, vou facer as 12 grazas desse disco, non. No. Vou, vou escolendo entre o que já teño escrito, sí, sí, sí, o que me apetece eh, cantar en un momento determinado, en eh, cantos uh -huh. e canto temas. Na, no, moi ben, estupendo. eh, eh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 o que pasa que, bueno, eu son cantareira de, de corazón, pero non fago música tradicional galega entón a xente identifica máis con moitas veces os traxos que visten os meus temas Si, si, si Si que hai uh -huh. eh, moito de galego, sobre todo na miña forma de cantar uh -huh. non? pero tamén hai muitísimo de, de latinoamericano non no na forma de ser, digamos, uh -huh. cantora porque eu son basicamente dúas cousas que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 No mm. sé tanto con qué, pero tengo por qué, ¿no? Eh, eh, yeah. eh, eso es lo que me mueve a mí, al final. Claro. No, no, ningún tipo de virtuosismo vocal ni nada que se le parezca, sino simplemente pues la oh, mi, miña vontade de, de decir... De, como decía violeta parra yo canto para diferenciar lo verdadero de lo falso y si no no canto ¿no? claro si, además tienes ti por la tua formación por, por, por, por que ti eres en sí si, eres transmisora y entonces sí. a, a, a, as letras e as formas de, de comunicar a xente co, no, nos teus discos, ademais o traballo é incansable no porque en noito anos nada seis ou cantos discos seis non que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 eh pois pues, xente que que foi moi prolífica e escoitei xente que foi moi prolífica, quer decir, ti con xente con que sei. xa non te digo irte a xente super antiga, senón mm. sí, un sí, pacto sí, sí. que ten ao mellor mm. 80 libros publicados, Caray, no, e, sí. eh, eh, entre eh, además ensaio, narrativa, no eh, nove, eh de poesía, eh, a min sempre digo cando me preguntan que que queres facer, o sea, ¿qué, a que aspiras na vida, te digo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 quizáis ainda máis que cantar e todo é fazer canxóns sí, e ademais rodeaste de, de, de grandes músicos e grandes intérpretes e grandes autores por certo, este outro día escoitei, non sei se foi no, no Facebook vinte, vinte cantar un, o, con, con, con Xavier Díaz que mencionabas antes si sí. un... sí, bueno, Xavier é, é amigo meu pero antes de nada, antes de todo entón, por eso eh, cando fomos a, a despedir a xida de liberar as arterias a Compostela que é ah, a última data Eh, quixen agradecer lle a xente que gardaron durante tanto tempo as entradas, porque mm. gardaron as entradas sí, durante 2 sí. anos eh facendo un concerto especial. Eh, eh, pre, eh, pre, bueno, pediñalle a saber se se se lle apetecía pois pues, es ouvir, el eh, dixo que sí ja. Eh a xente pois pues, como lle gusta moitísimo el e eh, eh, eh, o queden tanto, pois gusto E a ti, porque... Y a ti tamén sí, te queren, bueno, que, que, que demos luz. Sí. humilde estás uh -huh. poñendo ponendo hoxe, non sei como, pero hai que... eu teño Bueno, que... Pero, eu creo que é unha persoa humilde, pero pero sí que é certo que, claro, se si me falas de xente que o admiro tanto, claro, para mí sempre, eu sempre vou estar por ¿no? sí. baixo, bueno, pero non bueno. no, é no, bueno. no, no, no mal sentido. ¿no? Ya, ya, ya. Ah, vale, vale, vale, no. sí. Pero, e non é máis, pois, hai moitas... Eh, persoas que hoxe din clase de pandeireta que se si lle preguntas que, eh, que mellor canta no mundo vanxe dicirse, e eh, non o son pero claro, é normal, un sempre admira moito os seus profesores, é mm. eh, claro. de ben nascido é eh, de ben nascido ser agradecido sí, sí, pero sí, ti, ademais eres profesora, que, que, que, que carai bueno, eh, claro. eh, eu admirote moito e eh, eh, os nosos ointes tamén eh, que, che, que, que teñas constancia diso, escoita uh, um, ses mm, máis pre preguntas virían pois pues, o Caron, volver a repetir o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 Pero ah. esta vez sí que vai ser máis. Vamos a hacer máis lugares de Argentina. Mm. Eh, vamos ver Chile, mm -hmm. que non a fixemos a última vez. Chile, claro, pero... sí, sí. ¿Eh? Re Reincorporar, quero decir que que que es Chile, que non non sí. tiñades visitado visitado antes, querido. Sí. Sí, e ademais vamos con estou preparando un disco de versión de eh, sí. algúntos meus temas en, en español para mm -hmm. para que alí me poidan entender, non? Eh, sí, sí, sí. a tema... Sobre todo temas que din cousas, non? Alguns temas que a mí me gustaría que xente escuitara A última vez que estive en Ali eh, A xente me decía que xe gustaba Moito escuitarme cantar eh, A mm. porza e eso, pero que Xe gustaría moitísimo poder entender Algunhas letras, ¿no? entonces sí. E le, entonces, claro, farei un disco De, sí, de versión sí. para que me poiga des Entender algúnhas canxóns ¿no? mm. Entón, eh, tamén me fa ilusión A eso que claro. Que hai temas que xe vou poder cantar Sobre todas as mulleres de alí que sabes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 Eh, esa mensaxe de que a diversidade é positiva e de que a diversidade é unha riqueza e non unha pobreza, e hai que espallala e non uh -huh. acabar con ela esa mensaxe entenden é exactamente igual alí que aquí, porque uh -huh. en Latinoamérica hai moitísimas linguas eh, vivas en Latinoamérica hai moitísimas culturas e moitísimas etnias sí, que están uh -huh. menosprezadas, non? Que, que é peor ser, digamos, guaraní que branco non? cando uh -huh. eso non é certo e ese un discurso que se ten que erradicar non, uh -huh. o empoderamento non, non é só eh, de xénero non é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 nin de ser este, de determinada de nin neno tampouco de que queira bailar ballet en vez de conducir un camión compréndese que nos atinge a todos e a todas non solo as mulleres e creo que se entende perfectamente ali de feito a última vez que fun tocar acordei que unha señora se chegou a mi emocionada con lágrimas nos ollos te me decía acordei-me tanto de meus avós durante o concerto porque ah. meus avós eran indígenas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 emoi similar por sorte ou por desgraza, en este caso por desgracia. Sí, sentirse un mesmo é sin avergoñarse de nada, que, que son da, son da Patagonia É o que maltrata, sí. é o que insulta, é o que agrede. Exactamente. Cada que é diferente, claro que é diferente. Ti eu somos diferentes, todos somos diferentes. GNES, ninguén le Armando, ninguén le Julio, <risa> mais que nos mes. Claro, exactamente. exactamente. Sí, sin sentirse un é, é, ya... oh, é bonito e ese o que hai que É o que hai que mirar Exacto, e que o problema non no ten a persoa que é desta maneira ou desta outra o problema, no. o problema ten un mundo que ten que cambiar o seu discurso de odio sí. Exactamente Ois, quero pois dicir es... unha cousa Ma, Máximo, eh, en Mercedes, mandanx unha -huh. aperta e un saúdo cordial Dentro oh, sí, de Suiza que, que... Ah, e outro Dicen, é eh, eh, eh, un primor esas és pois <risa> <risa> <risa> <risa> para un millón de bicos para ti tamén de Suíza, <risa> cuidado, é eh? moito galego en Suiza moitas e moitas moito, sí, moito. <risa> pues para ti tamén, ses, de verdade, eh, non te incomodamos máis. Foi foi, incomodades, Foi un placer par... estar contigo estes minutiiños, eh, dedicáchenos bastantes minutos, agradecémosche moito. Agradecémosche muitísimo. Espero, espero e desexamos que o, o día 27 teñas muitísima audiencia e muitísimo éxito. Moitísimas Me... gracias Me gusta saber que para vos sempre estou Pois pues es, foi para nosotros Foi un placer que nos ajudaras A ser máis felices Moitas grazas Até logo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 Mira, falando de sardinas Pobres mariñeiros Sí, hay que hacer eh, no, sí. Lástima Una, una, una, una perda un, y... uh, Sí, una magua sí, Vamos, continuar vamos co a continuar con el programa, Antón Sí, vamos, seguimos con programa Y vamos con un convidado que tenemos Otro lado, fío telefónico Que es Diego Trillo Do pan de huevo En C, a Coruña Vale Vamos a falar con el que nos con Diego. comente varias cousas. Vámosala. Moi boas tardes, Diego. Moi boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido. Moitas boa gracias por atendernos, Diego. Gratiñas a vos. Eh, Moitísimas felicitacións, moitos sí. parabéns, porque fostes elixido para o Madrid Fusión. Sí. <risas> sí, así é. Así é, eh, a verdade que é un pouco de sorpresa sin, sin esperalo, perfeito. Bueno, para xa é eh, a segunda vez, me parece que, que fostes el Ixido, non? No, no, no, no sé, no. a primera vez. Ah, a primera vez. Ah, pues sí, falamos sí. antes con algún que ya estuvo elegido antes. Fue un cociñero. En esta ocasión falamos contigo, pero ti mm. eres pues, descendiente de una tradición familiar extraordinaria, según según nos dicen hasta un, un correspondente que tenemos por ahí, que, que se <ríe> llama uh, Oscar, también nos falou de ti, que por cierto está... Des... Tendo moitísimo éxito co voso traballo, sí. co coa vosa mm, mm, fama que estádes construindo pois a través do boca a boca e ao, mirmo, e ao mesmo tempo cos vosos produtos que ti Que, que vos po, poñedes no, no mercado Pan de Juevo e logo, de onde ven ese nome? Pois pues ese nome ven un poquinho de facer un guiño a uh -huh. bueno, ojeada da zona e sí, demais si, ojeada e eh, sí. eh, sobre todo a, a un produto eu buscaba para o nome algo, algo que fuse algo eh, en xebre ¿no? en xebre e o máis en xebre que atupei foi, foi eso foi o, o Pan de Juevo que como tal o uh -huh. Pan de Juevo solo se conoce pois pues, na zona si, si, si que Que tamén é eh, eh, eh un doce, non? Sí, é sí, eh, un pan doce que, que leva un toque danís, nos poñemase tamén un toque de cítricos. Uh -huh. Despois, cada casa, cada aboa, sobre todo, ten o seu, seu uh -huh. toque particular e o seu segredo. Sí, sí, sí ti dis precisamente na tua pois pues, que Pandojo Nace dunha tradición familiar o, o carón dun, dunha cociña chea de xente, fariña e manteiga. Iso algo que non faltou na, na miña casa, non faltou nunca A farinha da manteiga, para calquer facilidade, eh, para eh, calquer cousa, se, se recurría iso E fixeste des unhas, unhas galletas, que ademais, <risos> bueno, que saíran poucas quefasedes ou moitas que facedes desaparecen, non? Desaparecen enseguida eh, eh. Si, sí, a verdade é que, eso, toda a producción que sacamos, que cada vez, bueno, vamos logrando sacar algo máis Eh, a verdade é que, que non, non temos ninguna queixos Desaparecenos sí. todo E eh, eh, sí, sí, sí. a que estamos encantados Porque se estuverou aí nesa pastelería mm -hmm. Vamos, é eh, que me tiñes que botar fora <risa> Nos non botamos fora ninguén <risa> bueno, Porque dices? mira, eu estuve aprendendo a cociñeiro Estuve na escola sí. de hostelería en Santiago de Compostela Anda Sí, sí, este sí, xa Parexan perro vello sí. <risa> Xa está, xa está no, no, na época do xubileo <risa> pero en ¿eh? fa menos doces elevarnos a, elevarnos a un sitio donde se pasíann doces porque teníamos que facer 12 doces hay eh, una ciudad de, eh, en das burgas ahí por esto la, que donde había tanto estudiante entonces teníamos que hacer doces no sí. edicinos su maestro eh, Podéis comer los que queráis. Digo, non, eu tiño que ir modiño porque quero comer todos os días. É <risa> bueno, importante. Diego, falanos do, do traballo, bueno, desa de, de exposición, que, bueno, estades seleccionados, pero sí. elixirán aún, non? Quizáis, bueno, quero adiantar o seguinte, cada vez que entrevistamos a alguén, sí. pues somos talismán, o sea que pode ser sí. que estés sí. entre os primeiros. Alegro-me, bueno, mentón, <risa> Saveras, bueno, que seguro que lle dedicarás tempo estás estudando traballo quizás ti e alguén máis porque non serás ti so, terás un equipiño, non? Eh, eh, posiblemente estás preparando algo para poder sorprender a, a, a ese xurado que en Madrid Fusión vos fará, pois pues, non sei, a, a, a valoración, o que son os, son os que van a valorar e a cribar claro. tamén. Sí, sí.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 suelen ir preparacións moi espectaculares, tanto a nivel estético como técnico demais, mm -hmm. pero iso non o puderon ver na nosa tenda. <risa> entón, si nos seleccionaron foi polo que viron e por aí, vamos a iso. Claro. Moi polo sabor, pola calidade, por, bueno, por, por, conquistar a través do paladar, mas que eh? mas que por outra cousa. O paladar é o máis, é o máis Téa mais... <risa> mellor dixéramos para coñecera de produtos de, pro, de, de proximidade, decir, a faríña nosa, non, non a non unha faríña estranxeira, por exemplo, non? Exacto, si, sí. intentamos sempre que podemos. Ao final, uh -huh. en temas de pastelería é complicado porque sí. campos de, de cacao sí. aquí tenen, non hai, en, en non hai. É é lóxico, non? Pero bueno, todo que é algunha faríña, uh -huh. ovos, todas esas cousas intentamos que sexan o máis de proximidade uh -huh. posible, porque ao final eso, igual que apostamos por, por fazer o mellor producto posible nos entendemos e consideramos que hai moitos produtos por la zona que son de calidades extraordinaria uh -huh. entón, por iso apostamos por iso Claro. De verdade que eh, para nós vai ser un, un, unha... E dicía, saber que, que, que ti vais a ser un dos gañadores. De verdade, xa verás. <risas> Moitísima gracia. Xa verás que sí. sí. Escoita, saborear. Xa, saborear sobre o taballo que vos facedes. Mm, mm, a ver, ese producto... Ves aquí un produto que, que, que ten por, unha especie de mermelada en riba que, que, que non é precisamente mermelada. Seguro que te é algo especial, non? Sí, bueno, as confituras que facemos tamén facémolas todas alí. Eh son intentamos que sexan o de de fruta e azúcre que final é o uh -huh. que, que se trata son ingredientes uh -huh. estraníos. Que hai, tiene cos eh, estranos moitos. Estranhos, claro que si. Sí. Bueno, e, <coughs> e produtos tamén da zona, por exemplo, non sei, e, es, e, as, as, os morangos, as Sí. As, as, sí. As, as, as... ¿No? Sempre que ha esa temporada, claro, sempre sí. que esa temporada uh -huh. e, e demais, porque esos son productos que nos da zona, necesitamos que se sean de temporada, pero claro. por eso xa te digo, que máis o que máis trabajamos, por exemplo, é ecosogos, ecoa friña de millo, que eso ah. para no ser un básico da, sí, da sí. zona e e sempre temos, tomolo sempre disponible. a verdade que os nos proveedores provedores deste estilo uh -huh. eh,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 Sí, sí, sí <risa> vale. Esperamos que sí Bueno sí, sí. Eh, eh, A ver, o pan de huevo porque es bon O sea, no porque teña un hombre Sino porque es bon Si no no, no, no, no te pedirían igual galletas que te decías ahí? Claro. ¿Qué te dices ahí? Na, na, na, cuando demos, leemos una vosa página Por cierto, hay que decir a toda la gente Pandejuevo.com Que ahí <risa> Sí Poden ver Exacto. todos los cursos que, que vosotros hacéis Exacto. Hasta hay un pequeño vídeo Onde se, se puede ver tradición y sabor, ¿no? Sí como bueno, a proceso de elaboración, así que fixemos para para inauguración. Sin embargo, onde está todo actualizado o minuto, sempre, mm -hmm. bueno, como como os en día funciona nas redes sociais, no sí, sí, sí, Por sí, todo sí. no Instagram, no no no no no no no no no no no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 E con días un poquiño máis especiais sí, eso importante, pero tamén na vosa tenda podes tomar un café exquisito e ao mesmo tempo sí. algúnas algúnas lambotadas non, non sei, si merengue <risas> ou confituras enlatadas eh, así, claro, non, to, todo o que temos ali eh, sempre acompañado de un do mellor café que poden atopar uh -huh. e eh, que podemos traballar eh, agora temos túme tamén vamos, xengadindo cousiñas pouco a pouco uh -huh. e roscón Onda... e roscón cando cando toca, ros contame, claro. Tamén, claro. Esas gali esas es que me tou facendo a boca auga, sabes, agora para merenda. Acabamos, acabamos de salir agora do mercado de, que, que organizan en Inditex. Eh, a verdade que tamén ali funcionan moi moi ben os, os produtos, ah. porque desta atención eh algo así tan artesanal, tan sí, tan, sí. tan manual. Sí, O final nas cidades funciona moito, eh Eh, están funcionando moi ben o de salir un poquinho tamén da, da nosa zona de confort para ver, uh -huh. eh, para escoitar máis cousas Eu no? cando paso por diante dun obradoiro eh, sinto ese cheiro e tal, uh -huh. digo, xa estou comendo de memoria Pois <risas> pues non oso, oso ademais de, de cheiralo podes velo, porque Carai. temos un obrador aberto no. ah, muy bien, muy bien. Eh, tan pronto entras na tenda de feito, o corazón desa de, de tenda é eh, Es el obrador, el obrador vista. Sí, sí, sí. Pues, sí. sí, no la voy a parar, me también. Ah, por tamén preguntades probaxe desas, as cookies recheas que ademais son de crema <ríe> ah, sí. de cacahuete e outras recheas de chocolate sí, no? sí, sí, sí, sí, seguro sí, que exacto. non sei se si a, a tenda pode servilas a vía internet ou mercalas sí. para que las pa poidan mm -hmm. pedir e, e mandalas por correo pero a verdade é que mm, sí, seguro que na Coruña tamén as poden topar tamén sim sí. En breve, bueno, ahora mismo temos un par de puntos de venta aquí na Coruña. En breve abriremos un punto de venda propio. Ajá, muy bien. Unha tenda propia de pan de juego, que sería a segunda tenda de pan de juego que abría en Galicia. Sí, o hundas la abriríais... Estamos, bueno, de que ahora, ahora mismo pilladesme está en local. Bueno, Estás trabajando en lo caso. Entonces, eh, estamos en la calle, en la Rúa San Andrés, número no sí. 44. Uh -huh. ah, anda, uh -huh. en, ¿en mismo C? No, no, en Coruña. en Coruña, en, ah, Coruña. en la, la, la San Andrés. Por sí, porque, eu, eu, eu, bueno, confundíame con... Está longe de la Plaza María Pita. Eh, pois non, está moi, moi pretinha a, a de María Pita. Está sí, eh? entre, bueno, a Plaza Pontevedra e eh? pues eh, María Pita hacia outro lado. Ah, moi ben, estupendo. Cerca da, da Rúa del Olmo el... algo así. Exacto, sí, na, na Rúa dos Olmos. <risas> sí, señor. Moi ben, moi ben. É o sea, cargado... eh, que eu fico parte da milha ali. Ah, car... Car... Como o meu pai entón. Si, <risos> Car cargadiños <risos> de, de novidades de e cargadiños de de, de, de sí. traballo, se señor, aumentaba antes o feito de que ti tenías un equipazo, non? Sí. Que que porque, lóxicamente, a pesar da boca a boca tamén, como sí. ti mencionas na, na vosa páxina sodes un equipo que, que levades adiante que tamén investigades, non? É decir, sí. Non é somente es, eh, o traballo de diario do que, que vos reclaman como sí. produtos, sino que tamén investigades cursos para poder sí. sacar adiante eh, novidades que veixo aí no Facebook, non? Eso é... Tronco de Nadal, por, por exemplo no Tanto que... para os clientes que buscan as novidades como... Como final para o propio equipo, para estar motivados, para, sí, para mim, para, para poder ir avanzando, para estar sempre en continuo movimento, en continuo cambio. Eu eh, considero que é esencial. Non hai como un equipo motivador. Claro, claro. sí No, eu, a ver, eu digo eso eh, que apoñeron valor por efeito de que por exemplo, alá no, no, no, no mes de decembro uh -huh. comentabades que un fixeste des unha versión dun tronco de Nadal pois pues, especial, non? Unha, uh -huh. sí. que, que, que, que, unha satisfacción persoal tamén, non? Si, sí. sí, claro eh, a final a xente todo que é novidades gustades moito probadas uh -huh. e eh, eh, por agora sempre o feedback que tuvemos dos nosos clientes uh -huh. Sempre, sempre, sempre foi moi bo. Eh, algo do que, que, bueno, temos, por un lado, darnos un pouquiño de medo, porque eh, me... como que, que sempre é todo bo. Sí, sí. Eh, Pero, bueno, eh, por outro lado, é un orgullo tremendo, está claro. Sí, sí, sí. sí. Mm. No, e ademais a xente, quando ve que hai motivación, que hai creación, que hay, eh, que se está un innovando tamén, e apetece, pois pues vamos a probar isto. claro. Sí, sí os, en... os nosos clientes gostáis de probar cousiñas É non sí, desbotas cousas tradicionais Como, por exemplo, o brazo de xitano Ou, ou claro. unha tarta de queixo, por exemplo ¿no? uh -huh. De feito, bueno, eh, ao final é eh, como calquer proceso de creación Ti partes de sí, sí, de, sí. de algo que xa hai eh, A partir de aí pues, podes chegar a algo que non existe de ninguna forma Ou simplemente darlle unha volta uh -huh. a algo que, que xa funciona Que xa sí, sí, sí. te xa o coñe pois a verdade é que para nós ser un placer, unha onre, xeche digo, vamos a darche sortes, de, sí. de verdade que si, sí. Des, desexamos todo o mellor, eh moitísimo éxito, Diego, moitísimas, moitísimas grazas por por eh, dedicarnos este minutiños pues, que foi sí, un sí. placer, casi nos mm, salibe a si, <risa> pero bueno, charla contigo, pero de verdade é que cando poidamos desplazarnos mellor porque este esta podromea sí. desapareza, pois pues,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 Nosotros eh, también, eh, eh, últimamente eh, eh, tenemos no, un correspondente ahí que, que, bueno, que nos faino fai no, los dentes largos. Bueno, faino los dentes largos. Faló también de una paradería que también está haciendo ahí muchísimo éxito en la zona, ahora mismo, non, un, un tal Germán, me parece. Germán, que Germán, sí. Germán, sí. ¿También lo conoces? Eh, bueno, eh, sin desmerecer a ninguém podría decir que, que bueno que uno de los mejores panos que hay.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 E a chuva parou de cair O meu bairro feio torna-se perfeito E un monte de ento... Bueno, temos por aquí que nos ten chegado algo de Rosalía de Castro Pois para o día 27 Pois vai haber un xentar dentroído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 Sí, sí, home, o equipo que temos actualmente é bastante bon bom, ratificase con co, co, co, co, continuidade. A verdade é que o, directo, o presidente que temos actual, Oliver Fernández, pois é un grande referente para todos os eh? socios da sí. entidade de Rosalía de Castro, pero que se si hai algunha alternativa ou hai alguén que se quere presentar, pois pues, lógicamente verá que quedarlle todos nosos parabéns e se si ten un proxecto interesante, pois pues, será que axudarlle a que se poña máis. Eh, marcha, bueno, ¿no? tamén hai outra cousa importante, que é a cesta de ca mercaded 17 18, 12 de xuño. Mm. Eh, dende a Xunta estamos a traballar para ter os, me, os mellores grupos, a mellor orquesta entre as cales, destacamos a Eh, contratación da Orquesta Panorama Panorama, sí, sí, sí Xa dixera Oliver que quería, sí. quería Traela como, como grande mm, Celebración des, Para o 40 aniversario Pero sí. bueno, ahora es 40 más 2 Sí, exacto es eh. Pero bueno, a verdade é que É eh, eh, eh, un... Unha grande celebración, a festa a, sí. a festa de Can Mercadé, na que Hombre, participa eu, é sempre... Punt, é un puntazo, unha un Na que participa sempre Rosalía de Castro, eh, que ademais el, elín, eh, é a nosa festa. Que en Can Mercadé onde está a, o busto de Rosalía de Castro, polo tanto... Sí, amañá, pois, pues, leas flores ao busto de Rosalía, pola tarde xa... Eh, Eh, baile, eh, feste, eh, troublada eh, pafeu disfrute, eh, eh, disfrute de gastronomía eh, ¿sí? de, de primeira calidad ¿sí? bueno, queridos ointes, eh, xa temos uh, o programa case rematado a uh, saudámoslos con moitísimo cariño mm, enviamoslle mm, apertelle e eh, vicos moi grandes para, para Suiza e para Máxima e Mercedes ah, moitísimas no gracias por mais. estar aí eh, queridos ointes continúen na sintonía de Radio de Radio San Boi que esto siga sí, adiante e sí. a Bindeiro o Bindeiro pues, voltaremos aquí con todos vosotros Pase unha feliz semana Pois pues, amigas e amigos Galegos Novais de Radio Xamboy dá polo arrematado para hoxe e gracias a Fernando por acompañarnos aquí a ti Xulio pois pues, tamén por acompañarnos aquí este que falou Armando Fernández e sempre digo o mesmo que a se xo vos o descanso a rúa vosa liberdade E de coxobes que ven, se ire en Radio Samboyí.